Soinekoa. Zergatze behar duzu eskontzarako? ez dakit. Gaur donostian izan naiz eta ikusi du soineko bat, baina oso nionostia izango da niretzat. Nolakoa da ba? Ez dauka beste munduko gauzarik, baina beltza da, motza. Agian motzegia niretzat. Gainera eskotea borobila dauka. Ah, eta maukarik ez dauka. Euraldi txarra badago, kristo notza pasauko dut. Bak izu nolakoen antiokoa izea. Ez Es naizen izanti izan. ez? Mendian dago eta haizea ibiltzen denean izoztuta gelditzen zaia. Gero jatetxean ez dut otzi pasako, baina an beldurra ematen dit. Zorgatek ez duzu mantilla moduko batera ematen bizkarganean. Hmm, honena hori izango da. Baina hala ere, ez dakit zer egin. Hartuko al dut soñoko hori. Hartu honeska. Zumea zara eta hankafinak dauzkazu. Gainera, ilo luze eta rubi horrekin beltzak ondo egingo dizu. Bai, eta eskotea? Tiran, ezka, ez daukazu horren beste. Oain modan dago aurrekaldea markatzea. Ez dakit, pentsatu egin beharko dut.